Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tukiwa tukiendelea na tafsiri ya Qur'an Tukufu. tunaendelea na sura Tauba aya 48 Mwenyezi Mungu asema Subhana wa Ta'ala kwa mtume wake na kumuhabiri, kumwarifu kwamba hao ukorofi wanaofanya wanafiki sio manzo leo ni kitu wamekizoea anasema mwenyezingu lakad ibtaghau lfitnata min qablu walitaka kufanya ukorofi na ushawishi juu ya makafiri kuwasalitisha nyinyi waislamu na makafiri na kuwasaidia makafiri dhidi minkablu. min qablu hapo mapema kabisa wakallabu lakala umura, wanafiki hawo walikuwa wakigeuziageuzia mipango Hataja ja alhaku mpaka ukaja ukweli wa kupewa utume wewe wa zahara amrul lahi ukadhihiri ambiyae ya dini yake wa hum karihun hal ya kuwa anachukia walikuwa wanajitahidi kufanya njia na njama, ili usije utume wako uaminu wa man yaqulu na miongoni mwao kuna wale wanaosema na nakwambia idhalli ya rasulullahi ruhsun mimi bakiya nyumbani suru kupigana mimi wala taftini wala sanchi hatu baya usn tase ala fitnati sakatu. Mwenyezi Mungu anasema hao hatao akijitetea vipi ndani ya fitina wameshatumbukia wa inna wa jahannama na hakika ya moto wa jahannam la muhita tum bil kafirina imeshawazunguka wa kafiri intusibka hasanatan tas'um walivyowao unapofikwa we wao ni wema wa wao wanaona vibaya kabisa wanaumia wanaumizwa na wewe umefanikiwa wa in tusibuka musiba tunaapokufika msiba yakulu sema qad akhadhna ambrana, noh tumewahi tumechukua nafasi yetu min kablu hapo mwanzo tumefanikiwa vizuri wa yatawalla wa huondoka wahum ya kuwa, ya furaha, kulu waambie muhammed la yusibana illa makataba Allahu lana hali tutifika sisi baya lolote isipokuwa lolioandika mwenyezi Mungu kwetu Huwa Maulana yeye ndiyo mwokozi wetu wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun na kwa mwenye zingu tu na wategemee wale waamini qul wa Muhammad katika yahia 50 na bile asa Mwenyezi Mungu waambie makafiri na hal tarabbasuna bina illa ihdal Mna mnakipimacho kingoja kwetu isipokuwa ni moja katika mazuri mawili kuyoshinda nyinyi tukawateka na mali zenu au kutushinda sisi tukendeze tupeponi. kwa hivyo yote mawili kwetu ni mazuri wana hanunatarabasu bikum lakini sisi tunangojea kwenu ayusibakumullahu biadhabim min inde akutieeni nguvu ni mwenye mungu kwa adhabu inayotoka kwake au biaidina au kwa kutuwezesha sisi tukakata kata basi ngojeni inna ma'akum na sisi tuko pamoja na tunangojea moja katika mali hayo qul waambie Muhammad anfiqu ta'ana wa karah toeni sadaka kwa hiari zenu na kwa utifu, au kwa nguvu popote mtakapotoa sadaka zenu nyenye kabla hamjaamini la yutaqabbala minkum hayutakabiliwa kabisa innakum kuntum qauman mfasikin, kwa sababu nyinyi ni watu wahuni wama naahum mwenyezi Mungu anasema hakuna ya hao antukbala minhum napakatu kutakabaliwa sadaka zao hakuna kilichowazulia wao kutokana na salaka zao illa isipokuwa ni kwamba wao kafaru billahi wabirasuli. wa bi rasulihi wamemkufuru mwenyezi na njembe wake. wala yaatu na salata wala wasali. illa wahum kufusala. isipokuwa kivivu vivu kabisa wala yunfikuna ila wahum karihun na wala hatoa hizo sadaka na isipokuwa na huku amejaa na uchungu masikitiko makubwa na dhiris ya Muhammad fala tuujibu ka mwaaluhum mwezingu anamwambia wake katika yahe ya 45 yasikufurahishe yasikuvutie yasikushangaze amwaaluhum majimali yao wala auladuhum wala vizibyao, Innama yuridu yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya Anachokitaka cho ni kuwatesa na kuadhibu kwa mali hizo na kizazi hicho hapa katika ulimwango hapa watazhqa anfusuhum wahum kafiruun. mpaka wafikie kutokwa na roho zao hali ya kuwa ni makafiri wayahlifuna billahi an innahum la minkum na wanapokuja wakakutana nanyi, wanaapa kwa yamini zao kwa jina la Mwenyezi kwamba wao wako pamoja nani Wama hum minkum inazungsema ana hawako pamoja nanyi, kabisa walakinnahum qaumun yufraku isipokuwa wao ni watu wenye kubaguka kabisa kubagulikwa na vitendo vyao. wanajiinganisha na nyinyi katika mjumwisho wa dhahiri lakini vitendo vyao vina, vina wabagua kabisa law yajidu majaa kama watapata mahala pa kukimbilia, au magharati, au mapango wa kujitia au mudakhala au chochoro yoyote ili kujifichia law law ilayehim wangalikimbilia huko wa hum yajmahu wakawa na kwenda wakisukumana tukangukiana wanakwenda ngalikimbilia kwa mapango hilo au E, huo na hali ya kuona sukumana kiana, ya jimaun. Waaminum man yalmizuka fi sadaqati na miongoni mwao kuna wale ambao wanakutia aibu wewe katika sadaka unapokusanyiwa sadaka, ukaletewa, ukazigawa, ukawapa una, unaustahiki wao wanatia kwanini kwani huku wapa. Hata hivyo fa in utu minha radu wa kipewa chochote kilionitkipewa uridhika wa illa yuutaw minha na kama hakulpewa eh kutokana na hizo sadaka idha hum yashatun wa vikubwa walau anna hum radu ma ataahumullah munyeezingu anasema na kama wanafiki hao waingeridhika na kila alichowapa munyeezingu wa rasulu na mtume wake waqalu wa kasema hasbunallahu Allahu sawta illallahu mam faday anayetotosha sisi ni munyeezingu na atatupa munyeezingu katika fadhila zake wa rasulu na mtume wake munyeezingu atatupa katika hisani zake inna ila allahi sisi wa ilayhi raji'un kama angesema ntuseme huo basi angalikuwa ni khair sana kwao kana khaira lahu ay angalia ay inasema walau annahum radu ma Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila in, ila allahi ragibun basi la kana khaira lahu alquran fa yakuwa ya muhammad mnyizungwa nasema katika aya hii ya 60 kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna masadaqati lilfuqara. Hizo sadaka unazozikusanya wenyewe ni mafakiri walmasakin na maskini wal'amilina alaiha na wenye kufanya kazi kwa kukusanya hizo zaka. Kwa kulubuhum na wenye kuamini kua, bado nyoyo zao hazijakuwa imara wa firqa nab na watumwa walioko katika vifungo vya utumwa wana dalilishana na bwana wapeza kao wajigomboe walgharimin na watu wenyekupisongwa na madeni madeni kwa njia za halali wana stahi zaka zakahawa wajigombowe wa fei la na wale walioka katika tayy mwenyezi wapiganaji wenye kujitoa muhanga na kujiunga katika jesha Mwenyezi Mungu ili kupigania dini yake Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala wabni na wasafiri waliokatikiwa na maendeleo ya safari zao Wasafiri na kumtakuta elimu na kutafuta riziki ya halali wakakatikiwa na mandeleo anasaiki hawapewe zaka fardatan Allahi hiyo ni fardhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ameshagawa hivyo wallahu alimun haki na Mwenyezi ni mjuzi na mwenye hekima waminom Mwenyezi wanasema anasema katika ya hii ya moja miongoni mwao wanafiki aladhina yu'dhuna nabia. kuna watu wanamukera mtume wa Mwenzo. Wakuuluna huwa udhunu. Na wanasema huyo bwana huyo Anasikiza to kila analoambia. Qul uambiye udhunu khairil lakum yu'minu yu billahi wa yu'minu yu bil Usikizo mwema ni kwake yeye. Usikizo mwema wake yeye kwenu, wake yeye kwenu. Kwani yeye usikizo wake Yu'minu yu billahi wa mwamini min wa yu'minu lil mu'minin. Na ana waumini wa aamini. Wa rahmatul lil amanu, Na yeye ni rahma kwa wale waliwaamini wal ladina na rasulullah, na wale ambao wanmukera mtume wa kwa kumbuudhi na kumsemea kumsemea maneno ambayo hayaridhishi, farahishi lahum adhabun alimu Hawa watapatwa na adhabu inayoma ya'alifuna billahi lakum liyrudukum wa naquwapi'ene kwa jina la Mwenyezi Mungu ili muridhike nao wallahu hal yakun mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa na njembe wake ahaku ayrudu hapo haki wa aridhisha sio kukuridhisha ninyi waislamu kwa islam kumridhisha mwenyezi na mtume wake ndio nguzo ndio msimamo wa haki wa ibada wallahu wa rasuluhu hakun ayruduhu Inkanu mu'minin Mwenyezi Mungu mwenye wawo ni wake ndiye mwenye hake ya kuwaridhisha kama wao ni waamini wa kweli. Alam ya lam annahu man yuhadid Allah wa rasulahu. Hawajui wao kwamba mtu yote anayokuta kinyume na Mwenyezi Mungu na ndimbe wake fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. atakuwa amethibitikiwa na moto wa jahannam hadi kubaki ndani yake. Dhalika al khizu na hiyo ni heza ili ukubwa unyonge uliomkubwa. mkubwa udhalilifu na mfano yahdharu munafiqun katika aya hii ya 64 anasema Mwenyezi Mungu wana hadhari wanaoga wanafiqi antunasala alaihim suratan tunabiihum bima fi qulubi kujaikashuka aya au sura ikaeleza undani uliomo ndani ya nyoyo zao qul waambie muhammed istahzim fanyeni staza zenu Inna Allaha mukhrijum ma tahzarun. Mwenyezi Mungu atakidhihirisha tumnachokihadhari. Atakidhihirisha tumnachokihadhari. Wa in sa'althum nakam tawaleza la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ukiuliza kwa nini mnafanya kwa na kwa na dharau na kejeli katika dini ya Mwenyezi Mungu, watasema inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qulu wa mbi'a wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazinu kwa kweli nyinyi kama ni waamini wa kweli Mwenyezi Mungu na aya zake na mjumbe wake ndio mnawafanyia shere estetza la ta'tadhiru msijitetee bure kadika faatum shakufuru nyinyi mshakufuru tu msijitetee hamna chapo kujifishia nyinyi mmeshakufuru baada imani kum baada imani yenu innafu an ta'ifa tukiwasamehe kikundi fulani mmeniku miongoni mwenu na aadhibu ta'ifa kikundi chengine tutakituadhabi Bi anahu mkanu mujrimina kwa sababu ya kwamba wao ni waovu. Tukikisamei kikundi kilichotubia tutakiadhibu kikundi ambacho hakikutubia katika aya 67 nisaenzi zingu almunafikuna walmunafikatu ba'dhum min ba'dhin yamuruna bilmunkar Wanafiki wa na wa kike baadhi yao kwa wao kwa wao naambishana maovu wa yanhauna anil marufu, wa nakatazana mazuri وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ وَيَنفُضُونَ غَمَامَ كُفُوفِهِمْ وَيَكْفُرُونَ نَصْرَ اللَّهِ فَنَسِيَهُمْ وَمِمَّا سَأَلَ مُنْزِلُهُ نَسِيَهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ فَاسِقُونَ حَقِيقَةً <حكيكي> وَنَافِقٌ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ فَاسِقُونَ حَقِيقَةً وَنَافِقٌ ذِئْبٌ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ أَمْشَارَكِيَا مُنْزِلُهُ وَنَافِقِي وَكُثُورَ الْمُنَافِقَاتِ وَنَافِقِي وَكِيكَة Walkufara kufara na makafiri naara jahannam mkoto wa jahannam khalidina fia hali ya kukadiri wa mkazo wa milenu yake. hiya hasbu humu mkoto huo ndiyo yunwa atosha wawo wala nahumu allahu na amewalani mwinyizingu wala humo athabu muki na imesha wao adhabu ya kudumu kallathina min kablikum kama ili veshawathibitikia wale watangulia kabla yenu kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara mamwada hawa wanzeno waliotangulia hawa walioangamizwa walikuwa ni wabora kuliko nyinyi kwa nguvu na wengi wa kipato kwa aulada na kizazi fastamta'u bi khalaqihim wa kwa sehemu yao walioapa mwenyezi Mungu basi na Aisha na nyinyi fastamta'tum bi khalaqikum nanyi kwa sehemu yenu waliokuwekea Mwenyezi kama stam ta'alladhina min qablikum kama lijaistarahesa hawa zenu walitangulia kabla yao bi khalaqihim kasamya wa khutumna ninyi mtakuwa mnapumzika mnacheza kalladhi hadhu kama walikuwa hawa wakipumzika na kucheza ulaika habitat a'maluhum hawa wote zimeporumoka amali zao bidunia duniani hawana kitu na akhirah hawana kitu wa ulaika humul khasirun hao, ndiyo waliokula hasara kaish ka ayat 70 sema alam yaatihim haijawajia ya wao na baul ladhina min qablihim khabari ya wala, wale walio tangulia kabla ya wao qauminuuh nuhin nuuh Nuhi, wa watu nuuh wa aad wa tu na wa samud wa wa qaumi ibrahim na watu ibrahim wa ashabi maryam na watu Madian, yemen wa mutafiqat na watu walio na wa watu qaum lut a tat hum rusulum wote hao walijiliwa na watume wao waliopelekwa na Mwenyezi kwao bilbayinati pamoja na dalili za wazi fama kana allah liathlimhum walifanya walioyafanya kaidi na kufuru jeuri na kejeli na mwenyezi hakuwa mwenye kuadhuruma walakin kanu amfusahum yadhlim lakini nafsi zao ndizo walizozdhuruma wao wenye wa jidhuruma nafsi zao Mwenyezi Mungu anasema kuhusu waumini. Walmu'minuna walmu'minatu nu'minu wa kiume na waamini wa kike ba'duhum ubaadhi Baadhi, baadhi yao ni bora kwa wengine. Wanapendana, wanatangulizana, wanashimianana, wanapendeleana kila zuri na wanachukiziana kila baya. Ya'muruna bil ma'ruf wa mazuri tay mwenyezingu, Mungu wayanhawuna anilmunkar, wanakatazana wa ويقيمون الصلاه وادموشو الصلاتان ويعطون الزكاه وان ويطيعون الله ورسوله وان يطيعوا منزيهم انتمي واكئ اولئك الله هاو بس منزيهم عطا رحمه عطا رحمه هاو الله عزيز حكيم منزيهم نمشندي moja من hikima وعد الله المؤمنين والمؤمنات هم واعدي منزيهم ومني واكيمه ومن حقا جنات تجري من تحتها الانهار bustani ukazo milele ambayo inapetiwa chini yake na maji mito khalidin fiha hal kukadiriwa ukazo milele ndani pepo hiyo wa masaki na makazi mazuri ya starehe ya kudumu. jannati alin katika pepo ya kudumu waridiwano na radhi zake Mwenyezi Mungu radhi minallahi kutoka Mwenyezi Mungu akbaru hilo ni pato kubwa zaidi hilo ni kubwa zaidi juu ya zaidi Dhalika huwa al-fawzul Na huko ndiko kufuzu kukubwa walikojaliwa watu hawa na mwenyezingu. Anasema Mwenyezi mtukufu katika aya hii ya 73 ya surati at-tauba ya ayuha an ewe mtukufu wa jahidi lkufara kufara walmunafiqin wapige vita makafiri na wanafiki waghluvu alayhim na usiwe na huruma nao wamaawahu jahannama wa biisan maseer na makazi yao ni jahannam na makazi mabaya na marejeo mabaya atakayorejea ni hayo yahalifuna billahi wanaapa kwa jina la mungu makalu kwamba hawajasema wao lakini nataka nikuhakikishie mwenyezi Mungu anakuhakikishia wake wala qad qalu kalimatal kufri walisema hawa neno la ukafiri, wakafarubi baada, waka baada ya islamihim na wakakuhuru baada ya kuslim kwa wahamu bima lam na alikusudia ambalo hawakulipata wama naqam lakini chuki hizo zote hawakujifani chuki hizo illa an aganahumullahu wa rasuluhu isipokuwa chuki zao ni pale alipotajilisha Mwenyezi Mungu na wake mimfadhilehi katika fadhile zake wa kad ya furaha ya fujo ya kejeli na kimri fa yatubu yakhuira lahum lakini kama watatubia itakuwa khairu ku wa yatawalluna kama kifa mgongo tauba wakikataa yuadhibuhumullahu adhaban alima atawadhibuhum izingo adhab na yom atawadhibu fid dunya wal hapa fa na akhir wa ma lahum fil akhirati min waliy wala nasir na hawa na hawa akhira yeyote wa kuwasaidia wala wa kuwanusuru wamene wamwacha Allah na miongoni mwao kuna wale walio muahidi Mwenyezi Mungu la in atana min fadlihi lana ssadakanna. endapo andapo Mwenyezi atatupa kipato katika fadhila zake basi tutatoa sadaka wala nakuwa nn min alsalihin tutatoa na tutakuwa sisi miongoni mwa watu wema Falamma aatahum min fadli lakin munyezingu walipoa fadhila zake bakhilubi walifanya wabakhili watawalla wahum mu'ridun. Okay, kwa mgongo tayari munyezingu hali ya kuwa na mwenye kuepukana na shukrani. Fa'aqabahum nifaqan munyezingu akawalipa unafiki fi kulubihim kwa kuwa jazia unafiki ndani ya nyenzoo ilaye paka siku atakokutana na munyezingu. Bima akhalafullahu ma'aduh. Ma Wulaw ja'u nafiki ukaburuza kufuatana na kile kitendo cha kumwea kinyume Mwenyezi Mungu alichomwa alichomwaahidi. Wa bima kanu yakathibun na kwa sababu ya ule uongo waliokuwa. Wali Alami Alam ya'lamu hawajui wao anna Allaha ya'lamu ya sirahum wa najiwahum kwamba Mwenyezi Mungu anajua siri zao na, ba, na dhahiri zao siri zao na minongono yao anajua mwenyezi siri zao na minongono yao wa anna llaha allam alghuyub yakomba mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo yaliyojificha alladhina yalmuzuna almuttawina min almu'minin wanafiki ambao wanawatiaaibu aibu wenye kujitolea ukiasi ya uwezo wao katika uamini fisadaqati katika sadaqa walladhina la yajiduna illa joodahum wanawatia aibu watu ambao hawana wanachoweza kukitoa isipokuwa kiasi cha uwezo wao fa yaskharuna minhum wa wa kawna wacheka basi hao wachekaji hao sahirallahu minhum munyezungu atawalipa juu ya, ya kichoko chao hicho wala hum adhabun aleem na ishaa thabitikia wao adhabu yakidum halafu wanakuja wanataka uwatakie msamaha ya muhammed wanakuja watakie msamaha haya yastaghfir lahum aw la tastaghfirahum una khiyari watakie msamaha kama alipokuomba au si watakie hata lahum, lakini japo kama utawatakia msamaha 70 na mara mara 70 wala yagfira Allahu lahum Mungu hatawasame hao Mwenyezi Mkaahidi kwamba mtu mwenye kujitakia mwenye kufanya kosa halafu akamtakwa Mwenyezi msamaha mara sabiini, basi Mwenyezi atampa lakini wawa wa hawa hata utawatakia wewe Muhammad hata ukiwatakia wewe Muhammad msamaha mara sabiini, Mungu hataukukelea dalika naum na hiyo ni kwa sababu kwamba wao kafaru bial, billahi wa rasulihi wa min na mjumbe wake wallahu la yahdil qaumal fasiqin na mwenyezi hawaongozi katika njia za mafanikio watu ambao ni wahuni fariha al katika haya thamani na moja Mungu ame wa furahi wale watu waliojieka nyuma wakaacha kwenda vitani bima kaadihim khilafa rasulillah Wamefurahi kwa sababu ya kufanikiwa kwao kubaki nyuma wakati mtume ameshaondoka na wale aliondoka nao. Wakarihu anujahidu biamwalihim wakachukia kwenda kupambana na makafiri kwa mali zao na nafsi zao fi sabili katika ta'nisim. Wakalu wakaambizana wakaambia wenzao la tamfiru fil harri wacheni bwana msende vitane katika joto hili. Joto kali namna hii kula naru na ru jahanna ma harra moto wa jahannam joto lake kubwa zaidi la ukano yafkahuna ingekuwa nafahamu basi wasingeleona joto hili la duniani Wangalitoka tu moja kwa moja katika mtambano ili wapate kunusurika na joto la jahanna wao Wana eh? wanakuchekeni wanyao wa islama wanapiki yao. tu ali yabahu na kucheka basi watacheka kidogo tu wala kathira lakini watakuja kulia sana jaza am bima kanu yaksubun hali akiwa ya hayo ndiyo malipo yao kwa ya alibaya waliokuwa na yafanya ya muhammad fa irjaaka allahu ila ta'ifatan minhum utakaporejea kutoka vita vya tabuku ukakutana na, na jamaa miongoni mwa hao pasta adhanuka msamaha hawa yao wale waliokuwa wakijisifu wakaja kutaka msamaha na ruhsa, del ili wajiunge na wao katika jeshila lenu katika safari yenu ya jihadi fakuluwaambie lan takhuruju ma ya abada hamta tokapo mkaungana nami katika vita maisha yenu kabisa wa tukatilu ma ya aduwan na wala hamtapiganapo pamoja na mimi kupigana na maadui nyinyi nyinyi nyinyi sio nyinyi tena innakum radithtum bil qawl yinyi na kubakia nyumbani awala maratu mara ya kwanza basi pakohudu ma kharifin antilani kubakina wakina mama huko majimbani. wala tusalli ala ahadin minhum mata abada mwenyezi Mungu katika aya hii ya 84 anawaambia mtume wake watu hao waliojitenga wakakuacha wewe uende petani peke yako na waamini kidogo tu aliakua ule kushawachagua Usimsaliye yoyote atakayekufa miongoni hao Abada maisha yao wala takuma la kabrihi wala usisimame katika kabri yake kumshuhulikia ya mazishi inahum kafaru billahi Kwa ni hao, wa rasuli kwani hao wamemkufuru Mwenyezi na mjindwe wake wamatu wahum fasiqu wamefika kufa hali ya kuwa hawani wahuni wakubwa wala tuujibuka amwaduhum zikuputia mali zao wauladu wa watoto wao, Inama yuridu Allahu an biha. Mwenyezi anataka awadhibu kwa malehezo na watoto hao fi dunia hapa hapa duniani. Wa na anfusuhum. Mumfakafiki kutoka rozaa wa hum kafirun. Hali ya kuwa ni makafiri? Wa idha unzilati unzilat as-sura. Ni aya au sura an aaminu billah. Inakuwa je, aya hiyo au sura hiyo Muaminini Mwenyezi Mungu wajahidu hidu fi sabili. Nampigane jihad wajahidu ma rasulihi. Mpigane jihadi katika yake Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake. His ta'adhanaka ulul qawl kushangaza wanakuja wakataka msamaha na ruhusa ya kubaki nyumbani wale wenye uwezo kiongozi wakalu na halafu wakajitetea akasema dharanna nakun ma alqaidi. Ya Rasulallah tuachie sisi tubakie na watu wabaki Tuachie sisi tubakie na walio wabaki nyumbani. Arabu bianyakunu ma al khawalif. Pomridhi kabisa, kuwa wao ni pamoja na waliobaki majumbani akina mama na wagonjwa na vizee na watoto wachanga. Watubia ala kulubihimu, imepigiwa sili katika nyoyo zao upenzi huo fahum la yafqahun kwa hivyo hakuna njia ya kuwafahamisha wakafahamu lakini rasul walldina amanu mwa lakini mtume mweziungu pamoja na wale walioamini pamoja naye jahadu biamwalihim wamepigana jihadi kwa mali zao Wa nafsi na nafsi zao wa ulaika lahum alkhairat na watu hao wameshadhibitikiwa na khairi za duniani na akhera wa ulaika hum muflihun na hao ndio wenye kufuzu A'adda Allahu lahum jannatin tajri. Ameshaandaalia Mwenyezi Mungu bustani ya ukweli inapitiwa chini yake mitaala anhar chini yake, maji mito khalidina fiha hada kukadiu kazo mla dunia yake, dhalika al-fawzu Na huko nahukun kufuzu kubba. Wa jaa al-mu'athiruna min al Wamekuja wenye kujitetea katika mabedwi. wamekuja li'udzana lahum ili, wapatwe ruhusa waje wajiunge na jeshi lako katika kuelekea kwenye mapambano mabedu Wakaada alladhina kadhabu Allahu wa rasuluhu na wakabaki majumbani wale walio sema uongo mnye zingu. wale walio sema uongo mwenyezi Mungu wa rasulahu na mtume wake wabadaki majumbani sayusibu alladhina kafaru minhum Yatawafika, wale wale makafiri mwao, Adhabun alimu mateso makali adhabu kali ya Mwenyezi itawafika watu ha kama hao Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Taala maelezo haya haya wa dhaifu wa walingiwa na woga mkubwa na wakalalamika vikubwa mtume ya wambia, msiyo lamike, ya wa Mwenyezi Mungu awambia msiodalamike Mwenyezi Mungu anajua ndipo Mwenyezi Mungu aya hii ya na moja akasema Laisa 'ala al hakuna kosa kwa wale dhaifu wa, wa hali vizee watoto wadogo wanawake wala 'ala al wala hakuna kosa juu ya wagonjwa wala 'ala alladhina la yajiduna ma wala hakuna kosa juu ya wa wale ambao hawana wa kukitowa. kukitoa harajun hakuna kosa lolote kutowao kujiunga katika jeshi idha nasahu lillahi wa rasulihi ikiwa hatawapa na nzuri kwa ajili ya Mwenyezi na mtumi wake haaoa na wakwenda vitani wasiwatie woga wakawahamasisha hamasisha wakao pahali nzuri na kwa kuombea doa ala alalldhina la yujiduna ma yumfikuna. hakuna kosa bila juu ya wale amba, hawapati cha kutoa hakuna harajiko kosa, idha nasahu lillahi rasuli wa takabku wa matakia wale wenzao eh? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mjimbe wake ma ala almusinina min sabile hakuna kwa watu wanaofanya mema njia ya kupatizwa kwa ubaya wallahu ghafurur wa rahim mwenyezi Mungu ni msamehevu hu mreheme wala ala alladhina idha ma atuka wala hakuna kosa ya Muhammad juu ya wale ambao wanapokujia litahmilahum ili wachukuwe katika vita kulta unawambia la ajidu ma ahmilukum alayhi sina uwezo wa kukuchukuweni mimi kuwaingiza katika jeshi basi watu hao kwa kuikosa fursa hiyo tawalla huondoka wa ayunuhum tafidhi min Na dam nahal yakwa matu na mu'minika machozi hazanan machozi hayo kwa sababu ya huzuni zizowafika alla yajidu ma yutikun. kwa kukosa kuwa ku, na kipato cha kuweza kutoa msaada wao wa, mchango wao wote Bao kukubalika kuingia katika jeshi kutokana hali zao na hawana hata mchango wa kutoa kunusaidia jeshi. Hao kuondoka hali ya kuwa machozi yanawatoka. Hao vile vile hawanakosa. Inna masabilu njia adhibiwa, ya kupatilizwa na kuadhibiwa ala ya yastaadhinu. Ni kwa wale ambao wanakutaka ruhusa kubaki majumbani wa hum aghnia hali ya kuwa uwezo wa nao hawatoi wa radu wameridhika tu bi an yakunu ma al kubaki pamoja na akina mama wataba allahu ala kulubihum naamezupiga siri mnyezingu nywezao pa humla ya alam. Kwa hivyo hawana cha kusikia watakachokisikia. Huna pa kuambia akafahamu. Hapa ni mwisho wa juzuu ya kumi tunaingia juzuu ya moja. Mnyezingu wasema Subhana wa Taala akamwambia mtume wake ya atadhiruna ilaikum wa nakutakeni Muhammad jamaa zao wanajitetea idharajatum wakati wa mtaporejea ilay mkwao kutoka vitani. bitani. Kuwaambie la taatadhiru msijitetee bure. Lan nu'mina lakum. Hatutuamini nini nyinyi? Hatutuamini kabisa. Qad naba'ana Allahu min akhbarikum. Ameshatueleza Mwenyezi Mungu habari zenu nini? Habari zote alizotueleza. Wa sayarallahu amalakum wa rasulu na ataonyesha Mwenyezi Mungu amali zenu na mtume wake thumma turadun ila aalimil ghaibi was sahaati kechemrejeshwe kwenye muamuzi mjuzi wa dhahiri na siri mjuzi wa siri na dhahiri fa yunabbiukum bima kuntum taamalon haaweze kukuelezeni na kuwalipa kwa hayale mliokuwa kwa mkifanya sayhalifuna billahi wataapa kwa jina la Mwenyezi Mungu la kumkuwapieni nyinyi idhan qalabtum ilayhim pale mtakaporejea kumkaja kwao kutoka vitani watakikuja kujitetea lituridu anhum ili myapuge makosa yao pa aridu anhum, basi wapozeeni wapozeeni ponozeeni kabisa msiwashughuliki inna umriishu kwa ni wachafu mkawashughulikia watakuchafua netubure wa maawahu jahannam na makazi yao ni moto wa jahannam jaza am ya kanu yaksibun yake hiyo ndio malipo yao kwa machumu walokuwa naachuma aya 96 anasema Mwenyezi Mungu ya halifuna lakum litardaw anhum Wanafiki nafiqi wa ili mridhike nao fa in tardaw anhum lakini mkiwa mtaridhika nao nyinyi Allah la yarda anil qaumil fasiquin mjezi mungu hayuko radhi kabisa haridhiki hata siku moja na watu waliwahuni. Alaarabu ashadu arabu ashaddu kufran wa wa shamba ni wa shadidi kabisa niwanya nguvu kabisa kwa ukafiri na unafiki wa jadaru alla yaalamu hududa ma Allah. niwanya papa wa kuepuka kujua aya na mipaka na mashati ya dini aliyoyateremsha mwenyezi Mungu hawataka kabisa, kabisa kuyajua hawataka kabisa kukaribia kuyajua hayo ili wapate udhuru wa, wa min al-a'rabi na miongoni mwa bedui man yatakhudhu ma yunfiqu magran kuna watu wanafanya kile wanachokitoa ni hasara wayatarabasu bikumudawair la kuna ngoja kwenu mbadiliko wa mambo alaihim dairatus sawi lakini mabadiliko mabaya yatakuja kwao wallahu sami'un na 'alimun na munyezimu nasikivu na mjuzi wa min al na mngoni wa mabeduwi man yuuminu billahi wal yawmil akhir wa Waako ambao ana muamini mwenyezingu na siku ya mwisho wa dhafidu ma kurubati. Na wanafanya kila wanachokitoa katika mapato yao ni kujisogeza kwa Mwenyezi Kurubati ni ndalla ni kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu. Wa salawati rasul njia na njia ya kupata kuombewa na Mwenyezi na mtume wake. Tala Mwenyezi Mungu anathibitisha anathibitishia hapo kusema kwamba Inaha hakika ya sadaka hizo zinasitowa Kurubatu lahum ni visogezo vyao vya kujisogeza kwa Mwenyezi na mtume wake. Saadifilum Allahu fi rahmatihi atawangizwa Mwenyezi Mungu katika rehema yake inna Allaha ghafuru rahim Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehavu ni mrehemevu wasabiquna alawaluna min almuhajirin Na watangulizi wa kwanza waliotangulia katika imani miongoni mawaale waliohama maka na kuhamia madina walansari na wenyeji wa madina wa al-ladhina ttaba'uhum wa alladheena mfuatahao bi-sani kwa neno la wema anasema makundi hayo matatu yote radiyallahu anhu ameridhika Mwenyezi Mungu nao Mwenyezi Mungu ameshiridhika nao wa an na wao wataridhika naye Mwenyezi kumalipo kwa waandalia wa, wa, wa a'adda lahum jannati Mwenyezi Mungu ameshawandalia bustani ukazo milele tajrimun tahti hal nahaar wa chini yake na maji mito qalidi fiha abada Hali ya yakudiriyo ndani yake wa milele dhalika al fawzu na huko la kufuzu kuliko wazi kukubwa kabisa hukunda kukubwa kuliko wazi kabisa ambako e, kila mmoja kupatika hilo basi anajifurahia ana, ana hapa katika maisha yake ya dunia wa mimman haulakum min al arabi na miongoni mwa wale waliopendezoni mwenu katika mabadilao ni wanafiki wa min ahli madina na katika watu wa madina pia mara maradu ala nifaq waamependukea mpaka wa unafiki lakini nyinyi la taalamhum hamwajui Mtume anawaambia mtumi Muhammad SAW nyinyi hamwajui wao huwajui hao lakini nahnu naalamhum sisi tunawajua sanuadhibuhum marratayn mara mbili thumma yuradduuna ila 'azaabin 'adheem kisha rajishu kun li 'azaabin azeem kaba wa akharu na'tarifu bi na kuna wengine wamejikiri makosa yao ambao khalatu a'mala salihan walchanganya amal jema wa akhar na nyingine mbaya Allahu an yatuba alaihim munzimbu atapokea toba yao hao. indipo watatubia tauba ya kweli tauba nasuha allaha ghafuru rahimu. Hakika Mwenyezi ni msamehevu ni mrehemeu. Khudh min amwali, Mwenyezi Mungu anamwambia wake Msalama njia ya kuokoa wa wale wazongwa na unafiki, wazongwa na madhambi ili watoharike. Khudh min amwali, chukua katika mali zao sadaqatan, utoe sadaka. Tutahiruhum, uwatakashe na unafiki wao, watu uwatakashe utatakase na zao, tabia zao mbaya biha kwa sadaka hizo Wasali alihim, na ukishitoa sadaka hizo watake dua uombea dua wasallallahu alaihi wa umbe inna salataka kwa ni zako, zaako sakanu nikitulizo kwa kwao wallahu samiu walim mwenyezi Mungu ni msikivu na mjuzi alam taalamu katika aya hii ya na ana sa Mwenyezi Mungu alam taalamu ivi nyi anallahu wayaqbalu tawbata 'an ibadihi wamma munyizungu ndiye anayepokea tauba kutoka kwa waja wake wayakhudhu sadaqati ndiye anayepokea sadaka wa annallahu tawabu rahim na kwamba munyizungu ndiye anayepokea tauba rahemeevu na bario yenyewe waquli'a'malu wanbi fanyeni mnayofanya allahu a'malakum wa rasulu ataziona Mwenyezi Mungu wa mali zenu na mtume wake wa na wa'amini na mwisho wa hali Wasaturaduna ila alamil ghaibi shahada tarejeshwa kwa mtambuzi wa siri na dhahiri Kwa bew gombi ma kuntum ta'amalun atakupeni habari ya yale mliokuwa kuwa nyinyi mkiyafanya hapa duniani na kuwalipa malipo mnostahiki wa akharuna murjauna li kuna wengine wanangojea mamrisho ya Mwenyezi Mungu atakayoleta imma yuadhibuhum wa imma yatubalahi imma Ima Mungu awadhibu au awa apoketa tauba yao wallahu alimun hakim Mwenyezi Mungu anajua kinachostahili kuwafanyia hao ni Mwenye hkima yawadefuo waladhina attakhadhu masjida dhirara na wale wale msikiti wa fitna wa kufuran na ukafiri watafrika na kuwabagua waislamu baina almu'minina katwa'min waumini ummini wa waumini wa, wa khazraji wa, wa gani makundi baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anawashawapatanisha wakatengeneza msikiti huo wa irsadan liman haraba Allah na kufanya kwadio kambi ya watu wanaompiga vita Mwenyezi wa rasulah na rasulahu na mtume wake msikiti yao hiyo min kablu, hapo manzo wala yahalifuna, na wakiulizwa wataapa yamini waseme, in aradna illa al Hatukuwa, hatokuwa tukikusudia sisi katika ujenzi wa msikiti huo isipokuwa wao ma tu wallahu yashhadu innahum lakathibun lakini mwenyezi anashuhudia kwamba wao katika ujenzi wao wa msikiti huo ni waongo hawana kabisa imani hawana kabisa hisani hawana kabisa lengo la wema wa walokusudia na kwa hivyo basi Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii ya moja na nane. la takum fihi abadan. Usije ukasimama ndani ya msikiti wao huo maisha yote. La masjidu us sala taquwa. Msikiti uliojengwa wa msingi wa ucha Mungu Min awali ya kwanza masjidi kuba. ahabq an taquma fihi. Huo tu ndio leo na haki wewe usimame ndani ya msikiti huo. Fihi ndani ya msikiti huo rijalu. Kuna vijana yuhibuna ya yu tatahara wanapenda sana kujitakasha wallahu yuhibbul mutahhirin na Mwenyezi Mungu anawape ndao wajua kuona jitakasha afaman assasa buniyana hivi Muhammad yul aliyajenga mjengo lake ala min minallah katika msingi wa kumcha Mwenyezi Mungu na kutaka zake atakuwa yeye huyu khairun ni bora amman assasa buniyana au atakuwa ni yule aliyajenga msingi wa mjengo lake ala shafa'ajrul fihal midomoni mashimo lenekubomokeza panhara bi akaporomoka na jengo lake hilo finari jahannam katika moto wa jahannam chukua ni kiasi na kipimo mjuli lipi la kushika lipi la kuacha wallahu la yahdil qaumadh zalimi na mnyezingu hawaongoi watu ambao ni madhalimi wa nafsi zao anabainisha mnyezingu hali ya jengo la msikiti wa, wa dhara la yazal bunyanahum banau. Halitoacha halita'a ingolao hilo lolijenga ribatan kuanishaka fi kulubi ndenyenyuzao illa an taqatta'a kulubuhum mpaka zitakapofikia kuamua nyoyo zao utiifu wa mwenyezingu, Mungu wallahu alimun hakimu. na Mungu ni njuzi na mwenye hikima lakini kabla ya kukata na kuamuzi na kuamua kwa nyoyo zao zin tii Mwenyezi moja kwa moja bado wako ndani matatizo Inna Allaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao bi'anna lahumul janna. Angalia, Mwenyezi wanatoa mfano hapa kwamba wale waumini wanaojiunga katika jihadi wakatumia mali zao na wakatoa muhanga nafsi zao, roho zao ni biashara ili wanafanya na Mwenyezi Mungu. Waumini hawa wanafanya biashara na Mwenyezi na Mwenyezi ndiye ameshaji eh, biashara yao na kuwalipa wao eh, pepo na makazi ya milele bian lahumu Yukati yuqatiluna fi sabilillahi mwenyezi Mungu anasema watu hao wanapigana katika taa ya Mwenyezi Mungu kupigania dini ya Mwenyezi Mungu fa yaqtuluna wakuu wengine wakauwa wa na wakuu wengine wakauliwa, waadana alaihi haka. hiyo ni miadi ya Mwenyezi Mungu ya ukweli fi Taurati katika kitabu cha Taurati wala Injili na Injili wala na katika Qur'an man aufa bi'ahdihi min Allah na ni nani tena aliyemtekeleza bora wa ahadi yake kumshida Mwenyezi fasta bishiru bi'baiyikum furahieni biashara yenu lazibayatumbe mlioziana Mwenyezi Mungu wadhalika huwa al-fawzu na huko ndio kufanikiwa kukubwa Altaibuna, imuna alhamiduna al al saihuna al rakiuna al sajiduna alamiruna bilma'rufi wannahuna 'anil munkari walhafidhuna lihududillah wabashiril mu'minin Mwenyezi Mungu anasema hao tuliowashawataja kwamba nadhibitikiwa na narau za Mwenyezi na, na rahma zake hata ibuna ni watu wenye kurejea alabinuna weny kumwabudu munyenzingu usiku na mchana ashumana jioni, alhamiduna weny kumshukuru munyenzingu asaihuna as weny fudzimisyafunga za masuna arakiuna weny kusali salaza za sunna na nufara za sunna asajiduna weny kusujude alamiruna bin ma'ruf mambo ya taa wa nahuna lil munkari weny kukataza maovu walhafidhuna lihududillaah weny kuzihifadhi sharia za munyenzingu hao ndiyo wenyewe waliofanikiwa. Hao ndiyo wenye kufanikiwa. wabashiri bashiri mumini Ma kana lin-nabiyyi wal amanu. Haikuwa kwa mtume umini, wa Mwenyezi na waumini an yastaghfiru lilmushirikina kuwatakia msamaha washirikina. Wala ukano au kurba hata hiwe ni jamaa za karibu mimbali ma tabayyana lahum anahum ashabu jahim. Baada ya kuadhimikia wao kwamba Watu hao ni watu wa moto. Hii aili likuja kwa kisa cha mmoja katika masahaba aliyekuwa baba yake kafa katika ukafiri akaenda akamtaka Mtume صلى الله عليه amtakie msamaha. yasemekana kwamba ni Abdullah bin Ubay bin Salul dialeta kiwa msamaha na mwanawe kwa Mtume صلى Mtume akataka kuifanya hiyo kazi kama alivyoombana huyo kijana. Lakini Mwenyezi Mungu akamwahi kumwambia kwamba ma kana linnabi wal aman, mpaka amanu hii haya kwamba hakuna haki ya wanafiki eh, makafiri kutakiwa msamaha na mtume sallallahu eh, hali ya kuwa wao wameshabainikiwa kwamba wao ni watu wa matoni kama huyo abdullah bin ubay bin wa makana kana istighfaru ibrahim msijemkachukua kigezo kwa nabii ibrahim alipomtakia msamaha baba yake Haikuwa kutaka msamaha kwa Ibrahim ili abii baba yake yakuwa na baba yake alikuwa na kuabudu ali wa sanamu illa anmawida tin waadaha iyyahu isipokuwa alifanya hivyo kutekeleza tu ahadi aliyoyahidi kwa sababu mtume swsalama haendi kinyume na ahadi zao lakini falamma tabayana, ilipombainikia Ibrahim lahu kwake yeye annahu adu lillah kwa keye, lillahi, baba yake ni adu wa Mwenyezi Mungu tabarra minhu aliiepuchanae kumtaka msamaha inna ibrahima la'awwahun halim hakika ibrahim ni mnyenyekevu ni mlinqole wama kana Allahu layudilla qawman ba baada idh hadahum hakuwa mwenyezi mwenye mwenye waja wake baada ya kuongoa hatta yabayina lahum ma yataqoon mpaka kwanza wabayanishie kipi cha kujiepusha mpaka kwanza wabayanishie kipi cha kujiepusha wakijue hapo kama hakukujiepusha nacho ndipo anawatia katika orodha uh, ya watu waangamiwio inna allaha bikulli shay'in alim hakika mwenye zingu kila kitu anakijua inna llaha lahu mulku samawati wal ardhi mwenyezi ni miliki yake vyote yilioko mbinguni na ardhi yuhi wa yumitu ndiye mwenye uwezo wa kuhoisha na kufisha wama lakum min duni llahi min walimu wa walim, la na ninyi hamna asiyekuwa kuwa wa Mungu mambo yenu ya kuyatengeneza wala mwokozi wa nusuru yenu kwa kuokoeni hii na magambi. Katika aya ifuatayo aya ya 117 Mwenyezi Mungu anasema taba taballahu ala an Amepokea tauba Mwenyezi kwa mtume wake wa Muhajirun na wa makafir ya na wa msahaba wake walioikuwa makafiri maka wakahama baada ya kuamini wakahamia Madina wal ansari amapo yao vile vile watu wa Madina ambao wengine walikuwa na Afrika wakajitoka kutoka wakajiunga na imani sahihi alladhina tabauhu wale, wale kwa upweli kabisa na kwa ikhlas wake Mwenyezi Mungu fi saati katika saa ngumu kabisa ya mapambano dhidi ya uislamu na makafiri mimbadi makada kada yazigu kulubu fariq minhum baada ya kuwa ilikuwa hali imeshakuwa ngumu ya kubabaika nyoyo za kikundi miongoni mwa hawah وصحبه wake mtuhus salaama thumma taba alaihim kisha akapokea tauba juu yao innahum bihim rauh rahim kwani Mwenyezi kwa wao ni mpole na mremevu wa ala thalatha pia amepokea tauba Mwenyezi juu ya wale watu watatu walio ambao kulifu walio kwa chonjo na kutangaziwa na kwa ku, yao wale kwa upande kabisa hatta idha daqata laihimul ardh mpaka finyu juu yao ardhi dunia kwa ni ndogo kwao wakaiona ni kama kikombe cha kahawa bima ba, pamoja na upana wake bima ruhu bat pamoja na upana wake ardhi wadaqata laihim ikafinyika juu yao hadi anfusuhum hadi nafsi zao wa wakadhani wa kadhani alla malja'a minallahi ila ilayhi kwamba hapana pa kukimbilia kuepukana na adhabu mwezingu isipokuwa kumkimbilia yeye mwenyewe thumma taba alaihim kisha akapokea tauba mwezingu liyatubu ili kuwapata fursa ya kutubia na kukupukana na kosa yao allaha huwa tawwabur rahim hakika zingu ndiye yeye tu mwenye uwezo wa kupokea tauba na kurehemu ya ayuha alladhina amanu Enyi ambao memuamini Mwenyezi Mungu, ittaqullaha wakunu koonu ma'a Mwenyezi Mungu na muwe nyinyi e, pamoja na wakweli. Makana Ma kana li ahli al wa man haulahu. Hakuna haki ya watu wa Madina na walio pambizonini bina arabi katika mabeduwi hawana haki an yatakhalafu an rasulillah. Kujeka nyuma wake na kuungana na jeshi la mtume Mwenyezi Mungu wala yarghabu bi anfusihim wala wana haki ya yandelea zaidi nafsi zao wana usiku kuliko nafsi yake dhalika bi la yusibuhum na hii ni kwa sababu ya kwamba wao baada ya kukutana naye mtumwa wakaungana naye katika jeshi la yusibuhum dhamaa haiwafiki kiyu wala nasabu wala shida yoyote wala makamasatu wala hayuwafiki haiwafiki moja wapo katika hayu fi katika tayy mwenye Mungu illa kutiba lahum amalon salihun wala yata'una mawtian wala hawa kanyaga kanyaga makanyago ya al-kufara yakasarisu makafire wala yanalu minanu adwi al-laila na wala wachukui ju adwi yoyote, ayyati illa kutiba lahum bihi ila huandikiwa kwa wao huandikiwa kwa hatua ayyati yachukwa amalon salihun inna allaha la yudiyu ajra al -muhsini. Hakika kama Mwenyezi Mungu hapoteze malipo ya watenda mema. Wala yumfikun nafaka wala kabira. Wa umini hawatoi sadaka ndogo wala kubwa wala yakatauna wadian wala hawakati jangwa fupi au refu Ila kutiba lahum. ila huandikiwa wao li ajziyihumullah ahsana ma ya marun. Ili awalipe Mwenyezi malipo mazuri kulingana na uzuri wa amali walizozifanya. Si wa makana mu'minun lianfiru kafa na sihaki waumini kutoka wote katika mji kwenda Si sihaki lakini wale, wale Si haki kubaki nyuma. Walaula nafra min kulli firqatin Kwanini basi msitoke katika kila kikundi Minuhu miongoni wao wasitoke katika kila kikundi miongoni wao ta'ifatu kikundi kidogo robo, au nusu, liattaqaf qafu fid din illi wakapata kuzindukana katika dini kusikiliza e, mawaidha yakitoka kwa mtume swalla na miongozo kuhifadhi Qur'ani na pato linshowa wa liundhiru na ili wakajapata nafasi ya kujikwa kofisha wazao e, idha rajau ilayhim wakati wanaporejea kwao la alahum yahadharun ili na wao wapate kuongoka na kuhadhari lazima iwe hivyo wasitoke wote waislamu kwenda vitani watoke watakao toka na wengine wabakie wachukue ta'aluma kutoka kwa Mtume S.A.W na wanzao walio kwenda vitani wakirudi wapate kuchukua kwao kwa, kwa wa. mafunzo aliyopata kwa Mtume S.A.W ya ayuha alladhina amanu eny ambao umeamini nyi qatilul ladhina yalunakum minan Washambulieni kwa vita vikali wale waliokaribu nani katika makafiri walyajidu fiikum ghilza na wa ukukaliwenu wenu waalamu anna allaha ma'al muttaqin kwamba mwezi Mungu pamoja na wewe kumcha kujiepusha epusha na maasi Wakashikamana na taa wa idha ma unzilat suratum man yakul na inapoteremshwa aya au sura kutaja anvia vita ya amayakul wengine husema ayyukum zadatu hadhihi imana Jamani msikia hayo wanasema Muhammad. nani kati yenu ambayo maneno yake haya aliyasoma yamemzidishia imani ama alladhina amanu munzibu asema ama wale walioamini fazadatu imana qurani walioisikia imewazidisha imani wa humu yastabshirun na nao wanajifurahisha kabisa waama alladhina fi qulubihim marad amawallambaw yunni maum wa shaka. na kibri na jeuri na hasad na chuki fazadathom za Kur'ani iliyoteremshwa inawazidisha wao uchafu ila rijsihim pamoja na uchafu wao wa, wa humu kafirun na ataendele hivyo hivyo mpaka watakufa hali ya kuwa ni makafiri a'adha anallahu min hadhihi albala aw la yalawna. kwani hawaoni annahum yuhtanun fi kulli aami mara hawaoni kwamba wanatiwa mtihani kila mwaka mara moja au marataini au mara mbili thumma la yatubun kisha pamoja na yote haya hawatubi wala hum yadhakkarun wala yahkumuki wa idha ma unzilat suratun nadhar ba'dhum ila ba'd na ina sura, basi wao hutazamana macho hutazamana machoni baadhi yao kwa baadhi huku akiulizana hali ya min ahli ye jamani hivi hapa tulipoonekana kuna ne tuona hani ko nini hapo thumma msarafu kisha huondoka sana fa Allahu quluba hali ya kuwa maziepo shimje nyoyo zao na imani bi annahum qaumun la yabqahum kwa vile kwamba wao ni watu hawafahamu laqad ja'atkum laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun hakika mkojeni mjumbe min amfosikum anayotoka na nafsu zenu muhammed alayhi azizun alayhima anitum kinam patabu juu yake kinam tiauzito na uchungu juu yake hiyo ambacho nyinyi mmekishikelea kinachowapatisha tabu nyinyi harisun alaykum Anapupa la kutaka muongoke nyinyi Anapupa pana la kuwatakia nyinyi uongofu na usalama na isana. Bilmuminina raufu bilmu'minina kwa kwaaamini ni mpole mwenye rehema enyei waislam kwa nini hamuone huruma mtume huyu enyei waislam kwa nini hamumpe heshima mtume huyu anastahiki ambaye anaumwa na kinachowafanya patishwe nyinyi taabu hapa duniani na kesho ya kiamani lakini mwezi Mungu anamwambia mtume wake fa ikiwa wataipa mgongo na saha yako ikiwa wataipa mgongo mafunzo yako ikiwa wataipa mgongo miongozo yako basi usishughulike hasibi Allah. sema mtoshevu wangu mimi ni Mwenyezi Mungu la ilaha ilahu. hakuna mwingine anostahiki kuabudiwa isipokuwa yeye alayhitawakkatu kwa Mwenyezi Mungu huyu nimetegemea wao huwe rabbul la na yeye ndiye bwana wa ashitukufu. mwezi tunakuomba kwa utukufu wako utudumishe katika imani na na kwa amani utupe ushindi juu ya maadui na kwa katika kati kama kafiri wa yahudi na nasara na washirika na munafiki na utupe nguvu wa umini wa kweli utuzidishie imani na amani كاتيكناس زيتو وننتييتو ونواتويدو يا رب العالمين انك على كل شيء قدير فاخر دعوانا الحمد لله رب العالمين